ukitazama mada yetu hiyo kwa maana nyingine inaonyesha kwamba bila waandishi wa habari kufata maadili hatutakuwa na uchaguzi huru na wahaki tunaseti ajenda sisi ama ajenda zinasetiwa na sources tunapogenda kuchukua habari kuna mambo mengi ambayo katika swala la uchaguzi inabidi waandahabari yatafakare sisi sio walimu na viongozi wetu sio walimu isipokuwa sisi tuna tuna, tuna tunahabarisha, kuwasilisha kutoka kwa wahasika kupeleka kwenye jamii nayo inatusikiliza kutazama na kutusoma katika yale ambayo tunayo. Ukitambua hilo utajua kwamba ninapokwenda kwenye mkutano nitachukua nini. Mjumbe mmoja amezungumza jambo nimependa sana hapa. kwamba alihudhuria mkutano mmoja wa mishenye kule. Hicho tokea yeye sio wa habari. Lakini kilichotokea na kwamba kwa mwandishi wa habari Yawezekana ameondoka bila kuja ya msingi ya kuandika. Tumekuwa tu na nayo hayo kwenye mkutano. Pengine tunapolaumiana pia tunapowalaumu adau au wadau, wadau wanapolaumu wayatazame haya kwamba wao wanapokuwa kiapeleza kazi yao. Wanajua kwamba mwandishi wa habari hapa wanatakiwa kuandika nini angalau kidogo tikapitishie hako ili mwandishi wa habari ndugu na hoja ya kwenda kuandika kwenye chombo chake cha habari. Tunatakiwa kucheza na vitu vyao. Kuna moja ya jambo wengi huwa wanapenda kusema siasa kwamba ni mchezo mchafu. Wanapenda kusema hiku kwenye jamii imejengeka hivi. Kwa maana hiyo yule mtu atatumia udhaifu wa mwenzake ili yeye aweze kupenya katika nafasi hiyo. Na ndiyo maana tunakutana na matwala ya kwamba mtu fulani mk, mtu fulani labda ameuza nyumba ili aweze kufanya kampeni. Mtu fulani pengine a, watu wake waweze kumama katika mazingira ya namna hii. Hizo ni negative za mtanzania ni wote anazitumia zitumia ili yeye aweze kupenya katika nafasi. Kwa hiyo kwa wanahabari mimi nafikiri litambua hii hata tukilauniwa vipi utakapokwenda kwenye mkutano ukakuta mambo ya namna hiyo lakini kuna kila sababu ya kuiacha kama nilivyosema bila kuiandika bila kuyatangaza chukua